а інші розбралися, хто куди. Ернак згуртував чималі сили і нападає на сусідів. Видно, хоче, як і його батько от примучити їх, обкласти даниною, зробити своїми рабами. Схоже, що так. Ми привезли полоненого гунна, князю. Отроки взяли в полі коли рятували улицького князі з сім'єю. Може розв'язати йому язика? Він знає багато. Князь Божедар тільки тепер повільно скосив очі на гунне і довго, мовчки, дивився на нього. Києві, котрий тим часом уважно розглядав князя, здалося, що у старого пробудилася при цьому якась зацікавленість, ніби... Спалахнула у пам'яті іскра давно від шумілого життя. А запитай чорний вепр, як звати його і гунського кагана, повернувся до молодшого сина князь. Чорний вепр швидко і голосно заговорив по -гунське. Почувши рідну мову, гун спочатку витріщився на молодого княжича, а потім щось коротко відповів. Що він каже? – спитав нетерплячий князь. Він каже, що його звати Креком, а Каганом у них справді сина тіли Ернак. Ернак? Я його пам'ятаю. Які ж його наміри? Гун неїжачився, тягнув голову у плечі і, похмуро бликаючи з-під лоба, кинув крізь зуби кілька слів. «Крек? Відмовляється відповідати на такі запитання?» «Каже, простому воїнові невідомі наміри Кагана...» Знову переклав чорний вепр. «А скільки ж у Ернака воїв?» «Це знає один Каган...» була коротка відповідь. «Куди піде Каган після битви з уличами?» «А це відомо одному Тенгріханові!» З викликом відповів Крек і криво усміхнувся кутиками уст. Князь Божидар розгнівався. «Низький рабе, песе! Ось коли тобі засунуть за пазуху тліючу головешку, ти заговориш інакше. І все, розповіси, Подумай над цим, негіднику, даю тобі на роздуми одну ніч». І наказав синові – віддай його челяді, хай посадять у яму. Чорний вепр повів полоненого. У світлиці запанувала тиша. Старий хворий князь, опустивши голову на груди, мовчки сидів у задумі. Його висхлі безживні руки нерухомо лежали на гострих колінах що випирали з-під корзна. Ніс загострився, очі позападали, як у мерця, і тільки важке, хребке дихання свідчило, що у цьому немічному тілі тліє життя. Коли повернувся чорний вепр, князь обвів потухлим поглядом присутніх і запитав, що будемо робити. Зібрати весь полянський полк князю А у поле вислати сторожої з молодшої дружини Щоб стерегла гунню, твердо сказав Тур Примітка, полк, народ, плем'я, ополчення Чорний вепр зневажливо хмикнув Ха, Ти так говориш, старішино, ніби ворог уже стоїть на березі росі Тур спокійно і з гідністю відповів, я не знаю, княжечу, де він нині стоїть, і сторожа має нам сказати про це. Та коли гунни з'являться на росі, а ми завчасно не зберемо радь, біда нам буде. І подумавши, додав, не завадило б нам послати слів до тиверців, до бужан, волинян, деревлян чи сіверян. Об'єднати наші сили